А потім тепер і він відчув цей запах. Так могло пахнути лише свіже зимове повітря. Робота, від якої періодично завмирало серце, зайняла близько півгодини, і денне світло увірвалося до них. Від нього боліли очі, звиклі до тьмяних жовтих променів, Виснажених ліхтарів. Вони вилізли на крутому схилі гори спідбрили, над якою звисало коріння кущів кизилу та пожухла трава. Оглянувшись довкола, Сергій навіть не одразу зорієнтувався, де вони знаходяться. А в наступну мить це вже перестало його цікавити. Щось здригнулося всередині коли побачив цю картину, що змушувала відключитися від усього на світі. Огорнутий ніжною димкою оранжевий соняшний диск збирався торкнутися схилу гори і вже встиг зачепитися за крайні кущі, що примостилося над прірвою, за якихось двадцять-тридцять метрів від них. Юлія боком присіла на камінь, притискаючи руки до грудей, і дивилася на сонце. Дивилася, як людина, ще кілька годин тому, сто відсотково впевнена, що більше ніколи його не побачить. Вона застигла, наче й не дихаючи, а сльози, Сікали по щоках, блідих та змарнілих, скрапуючи на подертий та брудний одяг. Вона була неймовірно прекрасна, ця відмінна від усіх, врятована ним жінка, яка, напевно, досі не вірила власним очам. А він стояв і боявся врухнутися наче дійсно міг порушити процес засвоєння її скаліченим єством живильних променів при західного зимового сонця. І ще відчувалося, як жахливо пече щось усередині, примушуючи напружувати всі сили, аби стриматись. Вона обернулася повільно, зустрівшись, з ним очима. «Бачиш?» – говорив її поляд. «І це її поляд робив з ним щось таке, Що зраджувала витримка. Юля, він зробив крок, Опускаючись поруч із нею. «Юля, все гаразд, все скінчилося». Слова стрягли у нього в горлі, видираючи звідти з зусиллям наче проходили неймовірно вузькі повороти кам'яних проходів, стаючи після цього незграбними та обдертими, безфорними клаптями, здатними не заспокоювати, а лише травмувати. Він схилився і погладив її по щаці за шкарублою здертою долонею, стараючи сльози. Вона схопила її обома руками і притислася обличчям, а потім, обійнявши його за шию, розплакалася. Сергій пригорнув її і погладив по волосю. Але Юлія доволі швидко опонувала собою. Плачі поступово перестали здригатися, і вона підняла обличчя обтерши очі рукавом. Лише після цього їхні погляди знову зустрілися. Якби не ти, тихо промовила вона, схлипнувши в останнє. Якби... Скільки житиму, залишатимуся тобі винною? Ну, не перебільшуй ніякого, відповів Сергій. Я також живий завдяки тобі. Так що ми квити, ніхто нічого не винний. На її обличчі з'явилося щось нове, а скоріше, навпаки, щось наче зникло, умерло. Дійсно, тепер вона дивилася кудись убік, якщо двоє людей рятують по черзі одне одного, то вони можуть стати винними одне одному, до кінця світів Або навпаки Один завинив А потім віддав І як ти кажеш квити, Ніхто нікому Юля Сергій Мимоволі Проковтнув Я не мав на увазі Ти обрав Друге Так само сумно промовила вона Юля «Правда, я не хотів. Я розумію тебе», – сказала вона, лянувши на нього вже зовсім по-іншому. «Не говори нічого. Я дійсно все розумію і не ображаюся. Просто сумно. Та однаково, я завжди пам'ятатиму тебе якнайкраще, що мені довелося пережити у житті. Сергій не міг нічого промовити». Перед очима розпливався зім'ятий їхніми ногами бідненький сніжок між потовченими стеблами змерзлої трави. Лише стиснув сильніше її пальці, які опинилися в цей момент у його кулаках. Вона вивільнила обережно одну руку і ласкаво поплескала нею по другому кулаці, в якому залишалася затиснутою її друга. Так, наче жаліла його. Сергію, Сережа, непевно сталося якесь диво, тому що він таки наважився глянути на неї. Якщо можеш, будь ласка, врятуй мого батька. Обов'язково, промовив він, а ти... Тут не можна залишатися, замерзнеш. Підеш помаленьку вниз, і біля підніжжя обходитимеш гору праворуч. Побачиш масивку, з чим там стоїть ваш форд. «Який форд?» – не зрозуміла Юлія. «Чорний. У нас немає чорного форда. Ми приїхали білим мікроавтобусом з фірми». «Ось, значить, звідки». Це в нього вирвалося мимоволі. «Що? Що, що значить звідки?» Юля дивилася на нього запитливо, нічого не розуміючи. «Нічого», – відповів Сергій. «Переконувати Юлію, що мерці все-таки не встають і не розмахують ножем, зараз тим паче не було сенсу». Взявши за руку. Він підвів її до Орвища. Бачиш село. Ось на цій вулиці, що вдається у поле, в другій хаті з краю стоїть моя машина. Прізвище господаря Тьотюнник. Іди прямо туди і грійся. Скажеш йому, що мені потрібна допомога, що в печерах був обвал і є поранені. Нехай шукає телефон, звідки можна подзвонити. Ключі від машини в нього». В бардачку – мій записник. Там є телефони всіх наших спелеологів. А головне – повідомити дружині Валерія. Поясни, що шлях через гусяче горло перекритий. А другий? Другий ми відкрили на південному схилі.